انا او کد به الله طلعت الاداره الصحيحه دا حنا مسلک دغه قسمه الفاظ چې په هغه سره نگاه جمهور احناف و نه مناقده کیږي دا دا حنا په صحیح مسلک ده چې خرخس بیا وقول کړی ده چې اجاره سره نه کیه مناقده کیږي د اجاره په الفاظ و نه مناقده کیږي اوس مکه منګر وړي چې ديږي چې مسالات د ملکیت روانه دن میږي سره منافيات راځي دي شي یو سره د ټول مالک ده نو دا د هغه د منافع مالک یاوسره د ټولیز مالک دي داغه د فصل مالک وګرځیدم یاوسره د کور مالک دي نو هغه د سکونته مالک وګرځیدم و دا منافع د ملکیت او تابع دي او هغه باندي مراطه دي خو څه خبره اوګه یاوسره د منافع مالک دي نه دای نشه مالک دي نا موږ مدرسې کې د سکونته د منافع او اختیارات علامه شرع مراکړي دي پر مدرسې مالکان نیو یي څوک ندي دا مدرسې د کتاب نه د مطالي سبق پیدا شو ملکیت داوا نشته و د منافع او سمېلیکیت ثابتیدل دانش لري البته ملکیت سره منافع ثابتې کته د کور مالک سکوناتین ساده کته د ځمکې مالک نو فصلین ساده او کته د حیوان مالک نو پېمراي ساده و د منافع او ثابت د ذات ملکیتي آزاد ذات ملکیت دا تابع د منافع ون دي نو فقط منافع روان دی فدان من شوه له تعالى قد اجاره ستاهت ملكيه حاصل شنا الا فقط من نافي ادي التثبوت من ملكه تابل كن شرات له تثبوت ملكه نشرات له ان هذا ملكه رقبي مالك او نده متعي مالك هو غير جد له ولا ينقد بلثه الاجاره الصحيحه لانه بسببنا لملك المتعتين ولابد لفظه الاباحه ولحلال والاعاره دا بنزم قسمه الفاضي تفادي بان اتفاقا نكانهجي په دې باندې اتفاقن نکانی اول دوالق په هغه باندې اتفاقن نکا موافقهه اخري باندې مطلقن غیر موافقهه منځ کې اختلاف وګرځیدل ولاب لفظه الاباحه ولحلاله ولعاره لما قلنا دا ته منغي وې چې په دې کې نه معنا مجازرات له شیدني کا په صورت کې او ند کې حق غیر اتل شي درې هزار نه غیر موافقهه وګرځیدل ولاب لفظه الوصيه کله څځه الفاظ نکانه مونږه کا دکېږي سره دسیوي چې ما د لور نه نکادانه سات هزار صلا نو نکاول مونږه کوي چې په خپل باندې وایا دا نکاول د دې کلفاز نمازي تعلیک سره او د استقبال په الفاظ نکوه نه نکيږي वला دلساتل وصیت دی د کباډی کې تعلق لري استقبال سره راوې او د استقبال توګه باندې کا نه مناقضه کیږي دې کلفاظ یقین والے پکاره دي کوم اصل په دې کې معنا د مازی روانې یا د حال ان شان روانې لانا توجيب المل ملک دی ورسره ملک ساده دي مزاف الا ما باد الموتا دا وادو غزدل او په وادو سره کې نه مناقضه کیږي بس وګورئ ادگرانو او خضو او او ادنفو او اکیس اکیس وان نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین قرین عاقلین بالغین مسلمین اور او یعنی اور رجل و او غیر عدولن كانوا الا غير عدولن او محدودین نتیقہ زتن الی الاخرین پدې متن کې د نکاح او شرطه خاصه بیان لې مڅه منغویلو چې یو ایو شرطه خاصه د اودیم شرطه عامره نو شرطه خاصه کې حضور د گواهان وبکارو دتا صدام ویلې چې نفس حضور کا کې نه ده بلکې د هغه سره سماد ایجاب او د قبول لا شرطه اس ماتین د گواهان د مسلیت پر وځاحت کې ټول ټول دا وې نکاح د مسلمانانو بغیر د گواهان نو منعقده کیږي ټول قیود احتیازی روان دي سچا د کفار نکاح بغیر د گواهان نو کېدا او د هغوی په دین کې روانه حالته منافقه شمارې او د مسلمانانو د نکاح مسره بغیر د گواهان نو حل کیږي شاهدین گواهان دو دی د یو غواه او غواهه بانی نکا نموناقده کیږي کم استم دو غواهان دا د نکاد پر شرط ډېر دی غواهان سره نور صفات ته دی دلینی حرانه دا دواله غواهان به آزاد کثانی خو دې احتراز را واندي حرانه دواله به آزاد دی دغلا نه په غواهه نکا نموناقده کیږي عاقله نه دا غواهان به عقل مندي د له په غواهه نکا نموناقده ا بالغین دا گواهان ببالغی با د مسلمانو ما کو گواهی نکانه منعقد کی muslimene دا گواهان د مسلمانانی د کفار او گواهی د مسلمان نکانه منعقد کی نو د گواهان سره سلور کو دی او ټول احتراز لري حرین عاقلین بالغین مسلمین ال بتا تعداد کی دا یو مسئلہ که ک دوا گواهان رجال سړي نه نو یو سړې او دو وزنانم گواهان مقرر کړي دي او را جلوم و مرآتیلی یو سڑه یادو زنانا نه گواهی که پا دیم نکا مناقل که گی دام قید احترازی دیم فقط پا گواهی د زنانا با نکا مناقل که گی لایا ناقب النکا بی عبارت النسائی وحدهن شی اواز زنانا د نکا پا مقابعنی موجود دی او نکا تلی و دا حقوی پا الفاظ با نکا حیثیت وجود تنرازی دا رجولین ام قید احترابی لئے فقط دا زنانو پا گواہی باننکا نمونعقد کی گی عدولاً کانو او غیر عدول کا دا گواہان او کدا غیر عادلان دی دا مسردی رضی پا زیبانی راضی کہ لگا اسلام کې د عادلان و گواہان و گواہی موتبارا دا دا عادلان پا تعریف مختلف اقوال دا خلاسہ دا غیر دا دا کہ عادل په اسلام کې حرکت او لے کی گی من غلبت حس یا دا کوم کښ نیکای پغناہوں نه باندې زی ته دا صادل دی او شریعت د هغه گواهی منی من غلبات حسناته سیئاته دا کوم کښ نیکای زیات او غناہوں د هغه په نسبت باندې کم نو دا کا سب عادل دی لکه په دې معنی باندې الحمدلله ټول طالبان عادلان دي موږ دا ویل شو چې څنګه طالبانو غناہوں کم دي او نیکای زیات دي ځکه کم است په وختمون فوائد نو چې پینځه وخت مونږ کې انده پینځنه یکي جوړې سورې او پینځه بناونه د یو تعلیم نه راځي او زمونږ دانش کړي نو طالبان الحمدلله ټول عادلانه دا غواړم مسلمانان چې د کمو نه یکي زیاتري او غناحو نه کمې نو دا غا شان ته کا تاسو غواهی سره او چې کوم خو یو په قحو ذکر کړی دي عادل غوا سره هغه د خیر القرون او د هغه د نکان د زمانی وال خبری دي نګه زمانه کې دا غټول قید معتبر کې چې کوم د مسكينو غواهان څه معتبر شوي نو نستا گواہی کی گواہی کی کی بمی. ان دا نستا څنګه غواهی څه کېږي نو زموږ غواهی څه کېږي درچو نو کو څه پتاه کې همای بمی چې په هغه باندې د هغه مخکنه زمانه په تقضا غواهرت کېدلې نو دوه دوه معنی راغلا او دولن کانو نو دا د نې کاواله غواهان کې عادلاني او غیر عادلاني او محدودین تل قذف او هغه غواهان چې د ند کنزلو په وجابانی په هغه باندې قاضي حله قضاف جاری کړې لري نو دیاں د هغهي گواهی پدې ده کې صحیحېږي دا د متن والی خبره شوه دا, کی کی دا, دا, والا خبر دا شرح خلاصو الاثو اوري فشرحه کی شریحه دوا کارتی یو دې کو یود فواید بیانې او د هغې مختص بحث لري ول سره گئی او دین په یودو کې اختلاف ده هغه خلاق بیانې دوی اختلافه یې مصالح یو یو اختلافه مالک څه دې مالک څه چې پنه کا کې سره شهادت شرط نه ده او بغیر گواهان ہم نکاح منعقد کیږي یہ حدیث شریف کرے تراغلی اعلان النکاح اعلان النکاح تاسو د نکاح اعلان وکئ تاسو د نکاح اعلان وکئ نو هغه د نکاح د پر اعلان کافی دی چې یو اعلان وکړي چې د سړی د اعلان کې د لور سره نکاح او تاسو خپل خبرته پر خبر اوانی نو د اعلان د گواهه پر ځای باندې قائم مقام করিবে دا احنا مذب دا دے کہ دا نکاہ دا پارا دا گواہی شرط حدیث شریف کرتی راضی لا نکاہ الا بشہودن دا گواہان غیر نکاہ نمناقضہ کی گئی نو دا احنا فو دا پارا دلیل لکھ دا نکاہ پر آدم دا گواہی کے لا نکاہ الا بشہودن نو شارح بلا مسلطہ توازی حقی کہ لکہ دا گواہان غیر نکاہ نمناقضہ کی گئی کہ سغٹر معاملات رسطہ تولیشوی دی دو امو اختلاف پد او غوای د نگاه د پارا عادلان گواهان شت او د فاسقان نو گواهه باندې نکاهه مورقه کیه حنا په خدا ویلې کدا غواهان عادلان دین خیر ده که غیر عادلان دین خیر ده د غیر عادل نو مراد فاسق و ده فاسقان نو گواهه باندې شواته وې نکاهه مورقه کی او د څه دلیل بیسه کیه کدا غواہی د مسلمان د پارا په پا یو موقع کدا د هغه عزت او اکرام ده او د فاشق اعزاز او کرام په مسلمان باندې ضروري نه لري بلکې داغه اهانت ضروري ده فاشق و اهانت کې چې له کته مسلمان یې دې ګناهونه کوي نو هغه پر خپل ګناه باندې ملامت کړي چې د ګناه نه شي نو هغه وای دا فاشق قابلیت اهانت ده او دا شهادت د مقد اقرام او اعزاز با ته او موږ فاشق سره او رسول الله مقبلات صلوح علیه نور کو احنو کوي چې د فاشق حیثیت به گواهه دې نکاکي دو حیثیت لهام تلګه واضحه دي یوه د غواهی تحمل دی او یوه د غواهی ادا ده نه حنا په دوار کې فرسته چې ځان له مرتبه ده او د ادا ته ول ځان له مرتبه ده تحمل دی دوی تر په یو موخه کې موجودي او تا دا دو موقا واقعاتو له وخت لاندې د موخې متحمل شوی په لړی کې چې د موخه کې موجودم دا چارداګه شانتې شوه ده دا, دا موخه تحمل دا په ابتدا دوا کوي کراونه روسته پدغاچار کې ټاکمو واقعیات د خپل سترګ باندې کتل پدغا واقعیا کې د خلکو جګړه جوړه شوه چله کا دا واقعیا د غشان شوه او بل و د غشان شوه تا ته په دغه موقع باندې موجوده راشه موږ دغه موخه ګواهی وګ نور ملي څخه قضا ته کښې بروختلې چې په دغه موقع راشه د هغه ګواهی صورت راته وخا نو اوس خبره کړې ته آزاد شهادت او د ګواهی وې نو دا ادا والا موخه هغه ملي څخه قضا کې روانه ده او تحمل والا موخه د واقعې سره روانه ده احنا نو پیځې د عدالت او شهادت موقع ځان لرام او د تحمل د غواهه نشه څنګه نه ورره نکنه مراده کوي چې سکرت معاملات راستول شي ديما استلاف د کوم نام څخه د حق الله علیه له هغه د نیتاګه پارا عدلان غواهان شرطي او لفاسقان نو غواهه به نکنه مراده کوي احنا خدای ولې چې دا غواهان عادلان دي مخېږي د غیر عادلان دي چھوڑ دي د غیر عادل فدا شیخان ته گواہی باندې شواهد نه مقابل کی او د دلیل ده چې فدا گواہی د مسلمان د طعنه او مخزره د هغه اعزاز او اکرام دي فدا شیخو اکرام د مسلمان باندې ځای نه لري بلکې د هغه اهانت ورويده خاصه د اهانت د ټله کټه مسلمان یو دیګونابونه ده هغه د ډېر ګناه باندې ملامتای شي د منظر دا فاس قابل اها او دا صعادت کا دا مقر ارا مرازت او من د فاس پر کا مقع نور کو احم که د فاسیت کا حصیت بجاهه د کاتی حثیت ت گجه هد و د دوواه تخ د او بگواه عاد نحنات جار کے سر ک تخبر جانله مرت ب او بهاد کوول ز ل مرتبره تحمل ته په یو موخه کې او دا د موخې واثعته او لوکته نه تلل مو خپل تحمل شي په لختي په دې موخه کې موجودم با چې ارغه شانته سه دي نو دا موخه د حلق او دغه شان سه تاسو زم مليسه طالع تا کیس پروټري چې په طالګه موکه یې راشه د گواہی اغه گواہی سره تراتې ځای نو ائته چې ته سما حبره او گواہی وي نو د اداه لا موکه حرام دې څه قزا کې ده او تحمل لا موکه هغه د واسو ده نحنو پېږې د اداه شهادت موکه ځان او د تحمل د گواہی موکه ځان لرم نو اداه شهادت کې baseXياراته مطالبه فل استعمالوي څنګه مطالبه کوي دراسه گواہی تو <تدا> دا تده اجتا صفائب انجئ او شو التخمول موقع کی اختیار او اختیار دوارا چیدهش فاکتا چانل چلو واحید تراسا فا اگا موقع کی تا بختلو اکتلنو فا تخمول موقع کی مطالبا اختیارات غیر اختیارات سلمشتاجی او تو صورت دا آغا چلتا مطالبا با خدشو دا واحید آغا دا تارا او دا حاموق حد اثبات دا اختلو ارزام راکی تا اکتلن او تلا بختلو اکت نو آزاد غواهه ديکه شت عدالت زمو خوښته او تحمل د غواهه جن عدالت شته او لخت مطالبه تاسه مخنه چې تاسو کوه د غواهه متحمل دي او مقدس ادا هغه قوت دروا چې مثال ته څه ځاون یا دغه باندې چې په موږ باندې چا شي څنګه یو سازمان کنه یته دا څنګه د خبره وا چې په ژورینه تاسو څنګه راځي څه څه په دې باندې داوډ مليکاته څنګه له کوته راوستنه چې او خوارانا شو براغل چنکانو شو تغیر دو براغل ای دا مقدر اتنا تعدا کیه گی شو زنانا دا خاون سا تداد او ساوش دا نکان مو شو دو براغل ای احنا سو تحمل دا فاسو تولش لحازا تا مقاد عدار رالن و اغر اسطایخ برادادا تحمل و اعلام مقاد عدار اغران کل حال نو مقیات کن جو مقادران دا تاسو تا اسلام کی حاکم او سلطان جوڑ دلش هور اخوات تا والا کی د فاسوقه تا سلطنت والے کېږي هغه دغه چې دا کدهه تمامه نه شوهي ساتوبه کارزيني ته نه چار ته امام نه ته چار ته شری ګورنر نه ته دي ساتوبه چې له کته نه رااله او اړيو ګرځولې دغه ټول اختیارات ته هغه ته حواله کېږي هغه صاحب اختیار کوي ورته چې شهرته فاسوقه والي او هغه سلطان داساري دغه سلطنت پتا باندې تسلیم قرار کوي او حلق الاتعقاضی <سؤال> نوکر اولتوونی دا غاق حکم بتابا اینا تجو جے دا غاقنا قذاق بالاولش دو دا غاقاضی تو موقع جی خلق بانی شسرنا شدوی شتابا اینا جواحان دیا بتابا اینا قسم دیا بتابا اینا تجو ما وزد قذاہ مرتبه دا ولایت او سلطنت من اللانتی مرتبه چی روانه دا دو دا قذاہ مرتبه دا جواحی مرتبه چی شتر وڅ صفه سره سلطان جوړوي دغه سلطان کاجل مقرره ته ولې سي دغه کاجل دوه غواهان او غواهيم اورېدلې چې هر کله شاهدن راخېسته په هغه تمام مسلمانان باندې صفه ته فیصله راځي دغه کسان باندې فیصله نه تجيږي د غواهې متره کړه چې دغه کاجل په مقدمه جوړانې د یو اړخ باندې او د بلې کې لګولې ته دغه غواهې ته مقدمه صفه حکم کوو کسان په موږ پدې په مقدمه د ملت او د ولایت کوبره یو خپل او ماته پټل قوم باندې ناشويږي نو چې پټل قوم باندې احکامات ناشويږي په پاکستان باندې دغه احکاماتو ناشويږي موږ نو په دې را په سې گواهی په موږ دا چې دا سېدا او کوم جوړونه هغه په گواهی ترني کومه راکړیږي دا نه تقدرې دغه خلاصې او سلامونه دا کومو د فواید خلاصې دا را که نا جواحان منگا خرین مقرر کلا آقلین بالغین مقرر کلا مسلمین مقرر کلا تا دیو که سنب کلا مطبع دنید دا که اللہ تا انسان تا او خاص طور مسلمان تا اختیارات ورکلیدی و بغی اختیاراتی ردریتا سن مصوب قلیدی رفعان قلم و عن ثلاث رفعال قلم و عن ثلاث عنا صدین حتا یحکل ما وعن مجمون حتا یا من حتى نائمن حتا با نا ایمه سره قلم ده څنګه خو دې د کار کې دا پدې ونه غنغان نه ده سره تاسو سره غسلون کې شرافت که د یو څوک ته غنغان ده که هغه ورته کړ تر کله غنغان ده قلم ده له ونه ده هغه موږ نه کې جماعت خطا کوي هغه مرسل قلم ده دا شانتي معصومه چې څو pore هغه به لوګ څنګه راځي ول نه دا هغه سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم مې یو عمل هر الله ساتي او غناہوں له مخه دی په دې دری څخه نه لایق خپل ځان مل ثابت نه دی په دې موږ فرض موږ څخه نه فرض موږ له پنه دې په اختیارات خپل ځان باندې لا نافذ نه دي مګر د اسماني اختیارات نشي نافذې دلې دا خپل ځان ته اختیاراتو د مقدمه نسبت د غیر دغه څنګه تاسو په اختیاراتو پر پرځان باندې نشي ناته زاوله ساره د هغه نه منکرې دي نو اختیاراته بلکاس باندې منافي دي نو غلام د هغه په خپل ځای کې نه دی دغه اختیارات د مولا تر ديته مولا و کین نه کیني کې پاسونه پاتې دغه څنګه دا ټول اختیارات سفره سړي اختیارات تران کلا آدم دی دغه څنګه دا د کل اختیار آدم دی هغه مالو اختیارات سفره کلیه اختیارات تران کلا آدم قال المسلمان يا مسلمان باندې تاسو لچا تاسو سيارات مسلمان باندې را نسا وليج على الله للي عاشرنا العالمين سبيله الله تباركانه والی چې دا کار د مسلمان د پاتہ غالي کوي الله تباركانه وايي چې مسلمان د چا د پاتہ غالي کوي تاسو د پاتہ نه تاسو د مسلمان د پاتہ غالي کوي دا چې مسلمان دی عدد لم ف شهه ت شتون في با ني باه با نتاکی سرته او بل پ دخ و باہ ف د ل سرلا ووس د لا نقاه الله د بنا مقا به دگاهان ن م او ح سر د دنممت الله جا عليهني في شرط الاعلان دون شهادتك هذا خبر قد بنيت على شرط او شهادت به شرط نديه هذا حديث ما معلومه كلا ان شهادت شرط او اعلان به شرط نديه ولا بد من ايجاد الحريه دا غواهان شرط عليه لانا العبد لا شهاده له بغلام جواه مشتو لعدم ولايه يا ولايه بواسطه راغليين فسلالا عمره اغله فسامراغله دادم دا ده دا ولایت هاینا ماجرام حقئی چه ولایت مانادا تنسیه ذلقول علی الغير ولایت ایلی چی سادا قول بلک اسبا الناس جنت بلا مخته ویلایت و علی قاول دی اشجم ده که شرعن ساق و نما تجیدی اگر غیبت کره ولایت و علی نهی نه عدم ولایته اگر کد ولا ولایت مستره اگر جنرا بلکه جن مولا خبر و غلام بین wala'udda min at ba'ida kale wal bulugha ya annahuma la yala tajiduna hina fadawa haye ke aql aw bulugh dalaba taridi da ta de gwan ba ghair sharaan vilayat mafqud ke ribit da re wal quyud mabna ولاء ربنا نیات بهار اسلامي کی ہاتل مسلمین او لا بودی دا اسلام نا پگاوا هانوی پانګه ہوند مسلمانانو کی ان اللہ شاہادہ کیل کا سیر المسلمہ زکد کا کا مسلمان باندې چئی کی زکد به به کا سیر والا کو نہ او الله پاک مسلمان باندې غلبې نو کی تنتر وی یلا است تو چوک ورته ہتا یا دواو کی کلاټ کې چا پر یہ جواحانو دوارو چو ذکورا بسرط نرئے خیر دے کہ یوم و ذاکر اسرت جم و انسات رال بیابم دانیچا مناقضی دا مطلب نرئے چو جنی پا عبارت بنیسا و دا خوزبانی بنیسا چیجی تا دوارا جنان رالی افترے اسرت بجواحی جنو بنیسان دا مناقضا واللہ ایسا تروس و ذکورت یعنی سی چلے ہم حتی این آسید از حضور جلیم و مرعتینی اغه خلاصه رحمت الله علیه کرے دا تاریخ دی دا به سره ست خبر وايي ان چې تاسو چې حالت خبروږه مېږي هغه مو فرا. یا ستاره شهادت الله تعالی. صلات سره تعظیم تر کډه دا چې موږ دې ما چې تاریخ وا دغه نغواډه پرمغې انتظار کوو. ا دانه ته چیرته چې الله تعالی د څه د څه وايي ته په خپل ځای ما دې د سبق کې اغرم کوشش کوم ګرای چې د دې سهار مربوط معاشره کوم مسائل راوړي نه دا به دا چې مسائل به څنګه منتبک شي چې معاشره دا مسائل په ترتیب باندې روانا وي او په ضد کې په ترتیب باندې روانا دا تاسو په معاشره سره موږ یې ته پته لګو چې په او د جماعت امامان کوي او د حالات خلک کوي ولايه ستوڅو څیره ولا, ولا تسترق العداله حتى ينعقض بحضره الفاشقين عندنا ا نری اتاطه پدینتا کی عدالت د او امنا کله دا جنایتا په حضور دو فاصقانو باندې د مسلمانان د ایمان برابر د اعمال خراب د خدا د هغه کو حضور باندې تا کیږي او لږه مناقبه گواهه صحیح ده ا پدې صلی الله علیه و رحمه الله تعالی فی کرم اغه سوای ان شهاره تن دالیل کرامت ده شهاره د خدای عظالم کلام من اهل الاهانه د په جهار په دې حالت مو صحه کړل نه هغه د بیايځت او لمنقيته مهاجروا ولنا موږ دا وایو چې ما دا دګواه هي په ولایت په اختیار وانګراواندل موږ کوم کاسته کاری اختیار ورګړې ده هغه اجا جام کا سچار ی اختیارات نه دی ور دا غواہی ونه قبول دي نو حنا ور مژک ولات دارونه دا چې ما دار په ولایت ته اختیار چې څنګه سچاران په احکاماته الله مختار کړل دي او هغه له اختیارات ولګي په معاملات کې نه او چې څنګه کې په احکاماته کې غیر مختار ګرځول دي ای اختیارات هغه ته نه دی اواله هغه غواہی په معاملات کې دی قبول ان دا ولنا انه من اهل الولایات په یكون و دا پنځه ځواني دا فاشقه واهیمانګه منګرو لئانه هه لمه لم فاشق دا فاشق دا یو فرامیل ویلايت الله تعالی نصي شهاله که مخروم نکله سدا فاشقه د ولایت نه تخپل ځان باني نو اسلام له مسلمان له د فاشقه تخپل ځان باني اختیارات ښاوه الله د خپل اختیارات مالک ګرځولې دین الله یو خرم الله غیرې دا نشه مخروم کې بلې دغه موقبه ولایت نه پیغیر باني مخرومانه وګي نعم محرمه صلى الله عليه وسلم ده ولایتنا په خپل مسلمان ده یوته محرمه چې ده له د ولایت بل باندې چې الله له موږ څخه د دواړه پسوانګې سره کړو باندې دا یو خپل مسلمان ده خبر مسلمان ده بل خبره ولله سلوهم وقلدا سيصلح مقلدن اه مقلدن سيصلحه مقلدن مادي کتاب کې او باې سرح بانې تسرري کل د خمشي دلي لو أن هو کللو همم مقلې دانا دا مقلدګلي مکلي ک پاچخوا د علااق سدان اووالي ګګ شي نو وال دررج هته شي کل تن قا کولي آ والیو ګلګوللي نو مقل ده بلکهته اختیارات اوالي ه د تخ ولشي نو پلا هم مقلله دانا بلکه सु د باثه تخليبول نو دا چې قا جوه ویشي د پخپلله باې بلکه س لم وکا ځاښه ده نا دې های له شیخ له په او بل مسوه لري با تاسو په پلالانی سلطان جوړولې شي نو سلطان به بلکا مخالفت او مطلب ورکولې شي خلک دا ځان ته تا او الله څنګه څه تکا واه ور سلطان نه لان دې دا قائد هغه طرفه مخالفه دو ګرځې دا و ت سا دهنا دغه سا چې بعدې دووا جوړهلی شي چې هرر د ل کا شته یارات عام مچران اووالهېد شي او هغه د تولی علا کې سر به را استیاراتسمبال ولی شي محه یو موقع د معامل والسیم سباله ولی شي دکه د دوواله مقع هغه محدوهم او دا سلنتله مقع غو په په دې خبره خبره کې دا چې یو کاڅه هغه د تانګل په وای باندې او هغه باندې هغه قزف جاری شوه دي چې دا هغه ګواهی دی مخکباني مونږ ورې دي اجازه دا فاصله یو مخه دا خبره مونږ واځه هغلا چې فاصله هغه د ولایت اهل دې له هغه غواهی ټولې ایا من اهل شحالته شهره کله م حاضر تل قضا سو د اهل ولایت نه ده دا د اهل شارت منګر کېدلې ته حملنا دا ثورمنګ واځه حلته چې ته غواهای چې دمو څوري یوم وکړه ته حملیدا هغه د مو کې څه تعلق رادي او دغه مرکده ادا ده هغه د مجلس قضا سره تعلق رادي دغه مجلس قضا ولختامات جان لدی او دمو کې ولختامات ځان لدی تحملاً بعد جواهي أهل دي فدغمو قال تحملكي ففاشق هوي هو شدغمو قال ما تتلم دغش أنت وانا بصير كدبله وإنما الفاج ثمات الأدائي البتطور السيدة دي فاسق تسناها غسمرت أداد شهادتا بينهي كده هغيرا غلدا فتاف دغت أنت فاسقان جواهيم قبلوين لجريمتهي ذكتن يا جنات شيدة دغا جنات يا جبان شاردة تسلوغلا شكاجب دي شري جواهيم قبلوين wala taqbalallahu shahatan abada allah dikoi ta kaan ta usaba da paashakan gawahina pagla wai paashakan ta na wai wala ta shadu gawah tama rajai aya ta shukai aya di karima she بلکه قاضی ته حکم را غللید چې دا د شان په اساس چې قانون په موکدہ د واحي کې موجود تحمل دے جواحی عداد جان لدے. او کنو دی چې په قزاد راغنه دی و چې لا کوم غواینه نتابلې نه پته ویل غلا قزاد ادا د شهادت په څنګه باندې او د تکمیل د واحي یو څه منان لګوږي مجرمه ته ځنه او ګنا ته د هغه په ځان الله قال ته خطاب وکړه چې قایان تاسو ولر تاسو قانون د وان ایبالی زتواتیه اذا هو تخبرنا کلیه شړې گواهی مالیک قضا کې قاضي نور مهاغه مکوته نو خبرې دي نو خبره ده جماعت صحت الونيا لا څنګه په گواهه دا لاندې هغه گواهی دغه څه نه ده نو هغه گواهی چې د هغه تعلق د اورې به سره ده نو هغه گواهی دا چې د هغه تعلق د اورې سره ده نو څه کوم ځای کې تعلق د اورې سره نه alternation ده که څه لري څنګه الو هغه راځي دا چې دا تعلق او اړېدو سره ده نو ائی تا دې د کومو غواهې سره سره ده چې اړینه غواهې دا وایي چې هغه دو میانو لري یصایو سره ځکه چې هغه وړاندې هغه دغه موقعی ایجاب او قبول اوري نو سمې تا چې دا ایجاب او قبول کوو ګونمانه خلکو ته څرګندونی نو ګونمانه په معرفت حاصل کې پاتماو باندې چې د فلان کی د فلان او د فلان د فلان کیږي نه چاچي نو معرفت هم حاصل کې پاتماو باندې او ایجاب او قبول لږه غوښتنې که تاسو موقعي موجود دي غواهایی او نتاوتولेश्वرا موږ تاسو ته ویلا په تاسو څخه هیڅ خبره ولا نو ائته ته مدایله کې ښایسته داول کنه بنا مو کې تراواله د تعامل په موقع کې دا اميان ناشنه او ځوابي مناکد کوي ځکه د نکاح تعلق هغه دا او ردو سره دریګل ترنه ده چې ردو چې دا غواه خبره نه ده چې تاسو لاږه او چې موږ ورغلي مو څه نه غوړې هر څومره چې به وکړو چې موږ راهنی تاسو یې موږ نوخه دا نه دا طالب شي دې دې څا په دې بچو دې سرتي ساده روانه گواہی په تحمل کې سایدا چې قاضي راغلي نه انکار کوي چې دا غواہی چې موږ من غنو چې راکسان پدې مو قضا غواہی کړه ان دراغولي دي کدي آزاد شلی و ابنيه دا خبر بلست واضح اسی که پنیچا چه دا الفاظ دوالا دیونتا ترخونام سید که دوالا درخون تا او دا خبرم سیدا چه ناجیح تخفل بانی الفاظ وائی منکوه تخفل بانی وائی او دا خبرم سیدا او دا خبرم سیدا که ناجیح او منکوه دوالا وقبانی نشتر دا هغوی وکیلان ایجاب وقبولوش دا ایجاب وقبول دا, دا تارات شریعت کے کم مخصوص الفاظ نشتر کل متکلن کتل و مصطلاحهی هایو متکلن کتل و مصطلاحهی تا در افتر و مصطلاح جبه او در افتر علاقه در ار احره علاقه الفاظ مقرر سوید او دعویت را تاجیر اجاوه ده قبول نکیگو نامه غسران موتبرده جم او خبر خدا شولا چی ده نکاز ده پارا مخصوص الفاظ پسریت که نشت کاما ببانی بخانی نکاز تا دیکیگو دغه د حالات باندې دا چې په کار کې په هغې یقینی نه دا یا په هغه کې شبهات اول ځنې دا الله دا په خبره کې دا څه ته ځکه جواب چې دا لازمي جواب به جواب را لغات چې دا خبره کې یا انکه دا کار څرکه یا انکه ول قبول او قبول ویلې کې هغه ځین لفظ چې کوم ویلې کې په نکاح کې بالله یاو ده ترقه ده نکیحن یعبر بهما عن الماضي و دو ضوابط تعبیر شی گد مازی نازک مازی یقینیت او فعل مضارع کشفات پیدا کیږي پس لئن سیغتا و انکات الاخبار و ظن فقد ولت الانشاء شرعا پس بای ساده تا ان کبار څنګه مخړنو تو احتیاط څخه بنکات نو نکاح ای احتیاای شتا او ده غيره لپاره خپل الفاظو نو شاره ده هغه ده لپاره دا څه له وکلا تاسو د مازیه له الفاظو استعمال کوي په نکاح کې د څه نکاح ولا حجصه ورشي الله صيغه صيغه د ما ذکرام وين كان تلخبار وزن اگر چې دا د اخبار په اورا واځو دا فاله هو شریکار خړې ده ما طال انې ده کړه نو چې په څه اخبار روان دي قا دله ت انش دا نقل پل شوه طرف د انشاته او د س ما د سیغ نه معاد انشااتستلی شوه شانه دفان لله حاجاترهپاره چې د خلکو هو دنیقا من ت خل مخطر راله کقا د پاه اجابو قبول دا دواللفاز مهمدي او خلاپات مخیا د تاتل ده چې دو سره نور الله غ قابلج کته یہ خبرغا د کارجگی کو سما نکا فلک ذری مروجہ نکا دھارے ده سے لبانے گی یہ فلسفے کی نکا دلیل کی مثال تو اثر چون کا سان نکا سے نہوی بد نکا د سارا ایمان سے راولی یا بکم استاد راولی مددا حیات قازا عادت سنوت وطن کی سے خل ماده سے نکا تا جنانند راولی چاہے تا حیات قازا سے مل لے سرجالو تا خلق مثال <متحراء> نظاره دا واه که زمزنه مې کې نهتې نو هغه ته د محارمونه چې کوم داسې کار وکړي یا څه کوي دا دغه کسان دي په اړدي چې دې ايتا د منکو حیرت او الفاظ ووري چې کوم کې ایجاب او قبول روان دي نو دا د غواهان چې په هغه باندې چې زنانه مند لا د اختیار یا ایجاب او قبول راځره دي منګه په هغه باندې گواښکو نګریده پال دې چې دا په موخه د نکاح کې د زنانه په خبراباني ګواهان وګرځي په دا په کسانچل ته څرینې ته پولیسو کې د توغو باندې خلابه نه شره تره ساده نکاح اختیارات بچا دي په دې ټته تلوي ساده نفس اختیار سا جلتا دا دا خبر دا دا دا تا ورکرې دې دا د خبره کوي چې دا د نکاح اختیارات چلا ورکرې حالات وایي نو هغه زنانه خپل سره په یو ځای موکارل کې د نکاح د وکیل دا د نکاح وکیل ته پوښتنه خل د نکاح طلار وایي دک سر د نکاتلار م د دتن ته اللااق چې دغه د نکات لا محرمګلی کېږي ا ادا محرم نهږ دا سا دل دل محرم نون و د نقا نو که د مخکله محرم نونو تش په نقا باه هغهه ماروې نه ل کې دا نهبی سری د د مخک محرم لري م داتهته دواان چې د هغ نه د وکالتله اللفاز غواي او بیا را روان بیا چې بل س دا د شم د ک نکات کېږي متهوي چې منګ شري ی لایته معنی اختیاراته مری مننه ته د شرکت د قرارداد اختیارات نیلو چې تاسو دغه د گواهیو په حیثیت باندې ورشه او هلته د هغه نه د نکاح اختیارات معلوم کړي نو هغه لایته چې څنګه مونږ ته شهادت په توګه باندې حاصله کمنګل ترورې ده وې شرعی ولادت نارالو ده و دا ځینې یاران چې کوم د څخه ستالکین یا بغیتا تیګنه و دا به د کوم د شرعی ولایت نارالو ده دا چې دې ځای د انکاح په ولند وجالۃ اور کاولند شرع حکم دے او دا واحی و کاولم شاہ حکم دے شرع حکم دے او دا داسه خپل اختیارات بل کشف علی کی مداد نکاحه زبانی دا اغه په زبانی پنکاجی بل او کشف علی زرزی اذان دا هغه د موقع د حاضرین اخلاص کی مدوی ولایت او شرع د نکاح غبل ک سوال کلا مد او تم ولایت شرعی وای او دا دغه و ہان کی کنتلی او د گواہی شرع ان اوني داړه حاكم د قانون کې هماته به واره دند شه په کوم له کنه دا خبره د خپل ځای صحیح ده چې دا د شرای نه رااله اني شرای اختیارات یې رااله او ولې باندې شغب او مقادره نکاح اجازه او قبول نه طال حاضرېږي مدارجه که کسان چې راښونو چې کوم کس یې وکالت ورکړي نو هغه به مو کې حاضر شي مدارجه ته دا اعلان کوي له داسماني یې پای سماره په ترلاسه شي معرفت حکل شي طاب حلال نکاح لر محمد بن دفلان کی دفلان کی توال کرم او ور او ورکره وا څه کو ته اسنه والی او ورکره مدا دغه کډه په دا وکر مدا چې فقاعده جوای مثن ایشای سرا انا هغه مزید مشتره وراله ولا انشاء ته ورکله مدا هغه وجه عال الماضي را په لفظه نی يعبر عن الماضي دغه د ماضي تعبیرات او ورکله مدا د انشاء ولا تاتادرہ دعوے صحیح او هغه ما قبول کړه و دا هغه الله زهری یعبر به ما ان او قبول کړه میدا فاجول الانسان شرعنا ولکه من کات مروزه تبدیل کیږي په کوم ترتیب باندې دا بیا نه هیڅ خصوصرم واچې خبره دا پدېږي چې مشیخ خلاف شرع مشه او قصې کوی نو هغه تغیر پته ونی نو او خزای کمال غنی چې مسالہ و او دا اسلام کې مشه دا څنګهږي داخه له څنګه دا چې نن دا لن کتابخانه ترات تر ټولو ډېر کتابونه کې پراخ دي. او سره سره کتابخانه باندې کیږي. اوونه واره نکړي دا چې حشره کې تاونه ده. دغه شان واره ولې تل پږي شېو دي. چې په دې کتابونه کې څو نه کې دي. په لهسلام واره کې کتابونه دي. او سره په هغې باندې په بلاو بالاوی دکی چا وکړ. بلاو بالاړه په او تر دکی. په لیکې چې تایلم دې کې چې نه د دې غاډي ټول دن کې چې ټولې مخبردارین دا نو هغه دا خبره ده چې شریدا نکاح ویلې په شریده څنګه راغله دا ته مونږه تخیل حفسه شام وغاب د انکه شورا ټکی ته وایا چې موږ سره د یادو سره چې دې وخت ټول خلک سره سر راواتني نو مخکې دا په نور ډول سره دې کنه لګيږي په بل یو مسله چې کتاب نه به هرنا نو دا خبره ده چې پدې کې دروغه نه طوقة و رشتا تنکاہ کی یو سرے داگا ترتیبا ان نکاہ ہوئی که وچی ما خو طوقة یو سرے دغه شانتی طلاق ویبیدہ خبره ادئی کہ ما خو طوقة که ورنو طلاق ورنو ستتیش حدیش علی مختلف الفاضر آگل دی تو یہ حدیش علی کبار آدئی جدهم جد وحجلهم جد النکاہ وطلاق وغلاجاتو دغه خبره دی چې پدې کې رښتیا مریچہ ده بریښنا د خوښې مریچہ ان نه ساحه او نه د پخو ښې در باندې را ستینيږي او طلاق طلاق دغه ښې وره درغ نه رااله او راځي او بل ډول پتالاق کوي دغه مثال په دې کې شې حادثه چې پدې کې رښتیا مریچہ پدې کې د خوښې مریچہ دي لہذا چې سره په ځکه څنګه کمی کاوټاله او نه کا موناقدابا به ب نکاح د شرایطو ته باید ولګیدل. تاسو ته معاملات دي ویلي چې باید په شرایطو facie د باندې پاسو دی. معاملات دي کنه به هیڅ او چې نکاح منعقد او او شرط facie ثاقب او. نکاح منعقد بلا مسلا یو سرید عجاب و قبول معلق بشارد کرلو چیتو مثال دوسی ویلی علق افران که سرید سفر نراغ از بطال دعویر برکم آتی او ما قبول سلا دانی کانا رشوی دنکار تعلق دا اغل تاو سرده که دکنگ تعلق دا استعمال او استعمالی تلحال پر انشاء مستقبل سر تعلق راغه بلافظ دینی یو عبر بیهم آمی دغه به اړفاظه د ماګراغلی اصلحال باید انشاه د پاره استعمالېږي مله استقبال پال او فائدې باندې کانه نمونه کده یې نو دا خبره وکړه چې هغه کومه پای سره د اړلولې نکاح د شرطه اتلانکی شتره معلقه ده دا ته شوا د داني کانه نشان ده بل مثال چې د ژستره تعلق ده په کتاب کې نشه هغه نکاح د احراصه د ګونګې ده موږ یې باندې کانه څنګه دی فدہ هغه اشاره باندې چې د مکثان په بدل کې مراد ده نه ایجاب یا قبولال الفاظ وایي په دغونګي په اشاره باندې کاه مناقده ده دغه کله کلام انبره اشاره دي یمانه په اندازه اشاره باندې ده هغه د موزه تعلق او د کلمه توكيد ولر الفاظ په اشاره باندې دي مختلفان څه دا چې شريعت د هغې کلمه توكيد په اشاره باندې مانیت نکاح قرارداد نه لاندې مخه ښه نه تاستر مانی هغه مناقده ده په ا داونه تناخې یالي چې نه دا په کتابات باندې فخات باندې یا په تلیفون باندې کې ایجاب او قبول ځاړه ترلاسه کې او که څوک له خط کې دای ویلا او ورته موږ دا وایو یا په ټلیفون کې دای ویله پښې موږ دا وایو نه دا له سم نه کومه نه ښیږي چې ښاګه په نکا کې نه راته. وځه امه دغه په تخغال باندې چې را منډه دې د واخر کړو او دا جنۍ را و وځه مهغه خبره دې کولای موږ درته ویل چې په هغې دغه 15 خبره موجوده شوه چې کوم د نکاح سره متعلق دي دغه نکاح نکاح د چا ته اثر درته واتنی چا وې په خلنو کې کار و شي یو کاسب کڅوړه راغله موږ تاسو را خپل یو کوم رزيته پار آیا دور ورته د بل په پار میثال او ترا هغه د لاسو نو په دې باندې د نو په دې کې دا چې الفاظ ولې شی چې د نکاح د الفاظ سره او اکراته او داغه موقع کې دا اجابه د قدم پنون باندې وکنو او د غواهان څون هره نکاح ته باندې کاوي کچته د اجابه د قبول لپاره الفاظ په یوم الکران شي کوم په دواخره کې لیکيږي یا هغه غواهان چې څوم مقرره هغه پاتیم کنو یا اوبچه چې شرایط د معرفت ولا خبره ده هغه د مقابله نه و دا نکاح د انا خالی و عدد نکاحه او خود نکاح نظر د کتابونه کې عبارت راغلی کې کڅرته په دغه شان چې مو کاډانی چې دوي پېنیکا باندې جګړه دا او چې نن ګال په ځوابه قبول ویل دي فتاوی او ورای کڅرته د ام باندې څه پتاوه د واډه باندې راواندې نو د وعده او چې د مجلس پتاوه د انشاء باندې روان دي د نکاح لپاره نو د نکاحه انشاء د نمز څه لولوا د فواض او انکار د نکاحه فنجاحه د څه کې عام چې خاصه تمه هوه ورو او ویچ مجلس تاوورا کم مجلس تا واده دا نو بے نکانا دا خالی واده او کم مجلس تا نکادا نو بے نکادا دیو پا نکاح حقیبانی حمل کے دار بلتا مدغشان راغلی په فتر قدر کی انکان المجلس تا واده فوادن و انکان لنکاح تا نکاح و دار مطلقانا غنبے ولے دینا مختحہ غوئی شکو یو سرے پا ترقید اصفحان با نکاح تا داویت خکم دے حلقیتا ن امه په د جنرال سره اوس دغه ته راځه دا چې دا راوی د معلوماته وه خبره کوي ځکه چې تدې یو تقاریر ده او ځین انکار ده په او کله کله یو تقاریر ده او بل انکار ده او ځر زده څنګه دا یو ده نکاسه ده وله حالات ته معلوم کا شلک لګاټه ان کې تاسو د لنډه کا وعده او د لنډه کا حقیقت هم وجود پر راوستل مې څنګه نه کا وعده کوله ان استفامه انکاری باندې حمل کا او د چیرته د لنډه حقیقت ذکر کولو په تقریری باندې حمل کا یته کې باندې کومه د دې څخه هیڅ څه په ډاډه راغله ده په سهار نه کومه معلومات ته کا تاسو وعده کوله کاته حقیقت د لنډه دې پر راوستل دا صرف د استفانګرانه ده استفهم درکه دا غوا صاحب واشوان ده تحقیقات د مجلس وک دا قواعد او قواعد باندې عمل کا او قانون دې حمل کا تحقیقات باندې کا باندې وکم صرف اطلاع روان دی؟ استفهما د سفان الله و حکمونه مخنیره دا پنځهاله خبره په مخبه نشته نشان او شرام نیکا نیکا دا دغه ټکو قانوني دی او دا پنځه خبره کومه که نشته معلومه ني کله یا دا زن مدې نیکا نیکا نه دغه رشتہ وروګېکپ لگا یا یما عقد به لفظینی د دې نه مخکې ماتنه او الفاظ وای چې کوم سره نکاح تړلې شي د دې کې پنسه چې ملفاظي چې کوم په دې ماتره چې په هغه باندې اتفاقا نکاح یو قسم د دې چې نه هغه الفاظ چې په هغه دا د نه مسلکه او اختلاف شواته وکړلې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 فلو رمها واقف زي ستاريدا النكاه موافقه ده نادر الجمهور مزباني لو كانت الجواز حصل كده وين حاله الفاضي ستاريدا النكاه موافقه نادر الجمهور هنا في مزباني لو كانت كده الجواز حصل كده اذن زمان حال الفاضي طار با النكاه مطلقا غير, غير معتبره طار با النكاه مطلقا غير ولان اخر د لفظ زین تعبر بهما دغه بهما عن الماضي ودل اخر عن المستقبل دا رمادي چې اوکاس میکا هو تر کوم سم بدی که لفظ نماجه استعمال کړي له پاره څنګه تطبیق لګيږي چې دا ورپسې په لمزاری دغه د حال د پاره دا نه د استقبال په دې باندې کارونه شورا چې دا کم استعمال د پاره چې دا راغله د نا مراد او ان شاکي د حالات کله په کې لا انا عتبا بلاذين يواعدا بهما باحدهما عنل ماضي وبالاخر عنل مستقبلا مثل هي يقول الزوج الجميل سيقول زوجتك عرفت توي استعالم يراد اول ما تنكابان راك انا هذا الزوج كتب تنكابان درت له ديگه كسي دركاي با توي زوجي جني ما ته تنكابا نراته مزوجا ده خوان دخل ثلاثه انا با شريه نکاحته دا وقالت تاك دلوصه هو خبر مال سازك ایا خو له ځاوو ته کاوه تعالی په نیکه باندې درځهلا له دې کې دا یو څه د غاو ته راکول نو وکيل وګرځي دا له دې ته راپن وکيل څنګه مثال دا او دا زنده طرفه نو وکيل دا وشارهه ان را کې د دې ځکه پنکاه او وکالته د ضوا طرفونه ناروا ده د ضوا طرفن وکاله تروا ده دا د ناروا چې یو کای پرموقه دا نه دای نه وکیل ورګرځي دي ان ها دا توکیلن بن نکاحه باه پنکاه د وکاله په خبره ول واحد يتولى او یو که سه په نکاح د ضوا طرفن وکيل جوړي وې شي ریسه لګتا به امرش شپنی کار کی یو کاځو طرفونه ورکل جوړیږي او معاملات یو کاځو طرفو ته نې جوړیږي دا نه دا شپنی کار چې احکامات ټول راجیز نه کی همن کوهتا او ورکل دانه فقط معبر ده تعبیرات د خبرې پهی نو معاملات د نکاح ناکي همن کوه تراځيږي او په معاملات کې چې کان ورکل ده هغه مطلب ده باکاماتو سره کار ته تداوع الصلح ز بلکاسته پارا د کواندارې ساتونکو طاتنی مې نک ته نه خبرې دي نو سای تزه هغه خپل ساده کاته کې نه لیکماله غواره نه راولې نو په د اکيله او په نکاح کې دا وکیل فقط نووبه به کالږي من دې حدا نه شي چې هغه تا مولا نکاح کوي څه څه وویل راغلا به راته وایي چې راځي نو د دې چې راته وویل راغلي دې ان هاذا ويا نكله ذلج النكاح والتزجيه ظاهر بالالفاظ دي چې په دې باندې نکاح منع کړل بغیر چې د اختلاف نه ويا نكله ذلج نکاح ولافه شو یا د تزجيه ولافه شو دې ته نکاح منع کړل مطلقانه تر دې کې چې اختلاف وکړي اول کثم داشو دې والہ hebat bate wa tamle ke wasalakati mona karani ka palak bai he be bani re tamle ka sala pe bani da dr hagal paide ke pade ke rehnat mazhab ke ittefaq karwane ta je ikhtilaf na le kare albatta khilaf kis waso kare de وقاله ش الله تععاله لا یناته ببدن الله بلت ن کاهی تج اف شوي کفاقد داقا ت تافا د بقا کې دو شي او دا نور الفا د ک غ او تبا کېه بپ شو تین په ص دقلهګ بر د تم کالو حقیقةتنتی والله مجا دنا عن ا چې استعمال دا لفا د پاار پر خیري دو سر غه چې دا ال فله معنا موض الله ک مستعمل شه. ځین مترقبا ده چې دا الفاظ په استعاره او معنا مجازي نشي کمزې چې حقيقي معنا مجازي شانه احکامات راځي په دغه الفاظ کې او چې کمزې دا معنا حقيقه او مجازي نشي راځي نو الفاظ دغه احکامات نه مرسته کوي ده ان الله څنګه لږه لسه حقیقت نشي او لا مجازي نه او خبره واه با حرام منکو حا دې په ملکیت کې داخله نه بلکه دا سره د هغینا تبع که څه دغه لپاره ولا وی میچ هر کله دا ملي کې چې بالکل نشي داخله بله دای دا تل شی ویل د دې مت مالک وګرځولل دامه دا دا دا دا دا دا دا تا توبه سلا او دانه تا صداکا سلام ډیر کا ساده خبره دی چې راز د بابا خپل له اخراتی کس بالله لازم ملاقاتوکم یب تعالی څور کوما کس بالله د نړۍ کومه شي د وخت جان خپل معنی مالک علا مهر وخما پاور کیا وتا ان تا و دي الله علیکم ولا ان الله تزوج التلفيق او عني ذا هو للزنا ولا زنا ولا الزواج بين المالك والمملوك اسلام هذا هو لدي اذا لفظه هي دي يا تمليك يا صدقين ما بديت كي حقيقه الاستعمار دي شي اي من اجاجن وجتا كي تزيد معنى هذا التلفيق لا تختل معنا ده یو توطا طار يا زيكول دا ضروري ما ده بده الشيء اللي يشيل فتوجي كم دلا شانتګاري کدا پردې خان دانونه څه ځو خوند داله په طيزي به مسوليه او خريبته وان نکاه فل زما فتوجي معنا کې تل <سؤال> سيغه او د نجام معنا چې انزمان یو ځواله ذات زخيږه منځ کې وي سره ولا زما ولا ازدواج بين المالک والمملوکه څه شوان یو سره ده حرام علیک د غلان زر ده غلان د هغه مملوکه زر ده او دامت په دې نه چې مالک مالکونه د نه د مالک اعزان ملکال کار <سؤال> ده <سؤال> متنیکات <متنقاو> ایجیز د کیدګراوندی کی او ملکیت کیجای کیدل د مملوک سره دامنځ ولا ولازم ولا الزواج بین المالك والمملوک اسانګاری شوی ده چې ته مېر د مالک او مرات انتفاع اخلي زکه د انتفاع ملکیت نه پدې مقدامت استل نما ناخذ قطعا او مجازا دا مجبو شکره مت الله علیه دې احنافې چې راغله خو ته صحیحه چې مالک د نکاح په ځای باندې نما ناخذ په ځینځل ترنه مونږ که تاملیه که احبات و نیکاجی زندان مالا مجازیم ندا تا سولی که خبر اکره دا که دا مجاز استعمال ده پا رئیو طریقه دا که ذکر استادب او مراد ده هاگینه استادب واخنه او دسیده با اولو بی که دا مجازه دا علت دا معلول تراثر نراواده ذکر دا علت او مراد دا معلول ذکر دا معلول کمال مراد دا علته ذکر که پا دیکی کمال اتصال ده مکمال استعمال پتا ا دغه راخه د لته سری موصاب د لپاره سابه کثیره کې دلې نکې دلې چې موصاب دغه سابه حوابل ده ا سابه حوابل د سابه غوښنه لګېده نو پدې کې حواړه به زایست لا نو به زایست لا به چې مونږ وتاه سبب د کاوی دې موصاب د هغه نه مرته ځاییده نو کویل ځای په ځان استعمال ولخه خبره ما په ځای په کویل ځای باندې استعمال وره په څه څه خبره دا سبب د مزاج د موصاب د د یو ملکي راکابي ده او یو ملکي متعيده ملکي راکابي ده انسان په عام سره ټول تعلق به اړې او ملکي متعيده چې د انسان تعلق د خوره د خاص نحې سره راځي په څلور ډول او ملکي متعيد ځان د ملکي راکابي د ټاره الفاظ او د موټه یې په دنکال خالص استعمالړي الفاظ ډېر چې د ملکي متعيد او د ملکي راکابي نشکمر رابطه ترانه دا ملکه مو ته اېسته را ملکه لازم نه ده دانش کې ده ته د خورسانه کا یوته د هر سماره کې به نه هر سماره کې نه ملکه مو ته اېسته ملکه را کډې د ناراضي په دغه وخت سره علاشه یو کاسته هغه عامه قیمته باندې واخت سلام فبې اميغه <سلام> استو ته هغه د اميغه را کډې مالې دې ادمه ته یې مالې دغه شه سما د عامه ته متبانې واسطان مالکه باندې واسطان سمو ته راځي د باندې کې را کډي په خپل محل کې چې هغه محل به هم نه وي دا سبب دی امر کې متوي د حواله پر مسبد دی په کوم ځای کې محل عام دی و څنګه ته طالب یې را چې سم محل ستاسو هغه چې ذکر دنګل کې یاته مراد لري نو متنه دا دی محلانه نه مداخله کولایز په لاره څنګه موږ دا چې هغه کاجې کار ځان ملکیت او مراتي ملکی ملکیت وي دا په څه باندې کې بل موجود دي نو چې موجود ان پټه نه کېږي کله چې اماده ملکیت په ملکی ملکیت وي دا په هغه کې شایم وتا عرب دی دا مزدار خلاصو خلاص نشه نو چې کولای زه موږ دا خبره کړو شو یو وخت زموته پوهه کې چې ملکه اراد استعمال نمنداو له تو چې دا ملکیت یلا قضیه اموځه سبب ده او مرای دا نه په ځانې مو سبب ده مزګر د تملیق پنېتا چې مرات خود لیکا دا جواز د مجا ثابث وګرځي دا ولانا ان تملیق سبب التمعه سبب لنمل کېمو تواتې په محلها یا محل ده چې تشتره چې هغې د تولیل سبب ده او متاد هغه له پاره څنګه له محل د لاسیتیني جواب راته دامل کې موتهې مسسبب ګرځيږي فواصل یې مرقبونه دي او هغوی له سبب ګرځيږي په هوت ثابتول نه کې اهي دامل کې موتهې ثابتېږي په نکاح باندې او مرقي راکدو ثابتېږي په پټه مليک باندې مې د تملي ته ځې باندې ګامړه څو او برا کدو پر ځې باندې مو تار واګه د موتې په دامل کې راخې ته ځې باندې مو ثېک اعلان کول راواو ځکه دا د تملي ته ځې باندې کار ذکر دا وصحابيه طريق المجاز ما هم تعرف خبره تعال که سبب دې د مجاز و دا جاري کې دي د کوم طالب نو ویلم درين و يا ناتې د ویلا ذاتلې ده هو صحيحه دا جمهور احناف مسلک ده ده چې د دې طالب فائده مناسبه کې دي دا د ناس صحيح مذهب دا ناکیتو ایلان دا محشی احتراز دا نشت دا قوان نو دا احناف دا مرسی وی چه جد دیا ایتا الفاظ با ان نکان نمون دا غدر این قسم دا الفاظ مو کر دیدم احناف